maia... Etxandi, egunon? Bai, egunon zuri. Badira, masai urte, Euskal Kultur erakundea eta gerediaga elkarteak hitzarmen e, bat, e, sinatzen dutela e, Durangoko azokari begira, Durangoko azokan e, ba, iparraldeko ekoizpenek e, leku bat izan dezaten, eta leku bat baino, helburua e, da baita iparraldeko ekoizpenek ikusgarritasuna handiagoa izan dezaten e, Durangoko azokan? Bai, hori da, bai, alde batetik laguntzen ditugu e, iparraldeko egitura batzu, e, ekonomikoki, durangora joaten, eh, jakin behar baita ala ere augekondu bat dela eh, main bat hartzea zokan, eh, bost egunez ere atxiki behar den main bat, hama hoxdu egunean, beraz eh, ori, eh, indar eta investizamendu ere gal egiten du egituren zat, Ipache Euskal Herriko egitura ainit, elkarte moduan ari direnez ere, ba, laguntza bat ekarri nahi izan zen egin eh, Dispozitibo horrekin, laguntza dispozitibo horrekin, amasai urte, beraz, ari gerila, eta beraz laguntzen itugu alde batetik, bai hori ekonomikoki, eta bai ere ori, antolakuntza mailan, e, liburuak eta diskoak ezpenak kudeatzen, eta, eta baita gero beti ekoizten dugu sorkuntzen katalogo bat, hori argitan emaiteko, hori Ipari Euskal Herriko egitura hauen, hori ekoizpenak. Eta bai, hori momentu bakarra da urtean hori biltzen diren eta baden begirada oroko jori, Eta hori, aurten goita masai izanen dira ipahaldeko egiturek durangoko azokarara manen dituztenak haien katalogoaz gain, zau urteko katalogoa ere aurkezten dute. Eta beraz, goita masai behitasun, bai, sortzi liburu, amalau dizka, bi liburu dizka, eta bi bestelako ekoizpen izpen berazurek dira egutegi eta aldizkariak parte hartzeari buruz eta ekoizpenen e, inguruan ere e, kopuru berdinetan izaten da urte urte edo ikusten duzu hor ere handitzen ari dela e, iparraldetik eramaten den ekoizpena Ola zen pandemia hain bai, urte-zurte emendatzen zen, eta azken urteetan, uh, adibidez, ama amaja, iparaldetik, uh, iparaldeko berritasunak ziren, hori azokan orkesten ziren euneko amaja. Pandemiatik, zenbaki hori piskat apaltzen doa, eta uste dut ere de lotua, lotua dela diskaren edo musikaren biskat krisiari, hori hartzen gira, uh, ala ere musikat askoak, autoeko izpenean uh, ateratzen nituztela aien uh, diska, Ez direla baitezpada ekoizpen etxe batzuetatik pasatzen beraz ogere ustuua zirela bai aldaketak musika kontsumitzeko man ere aldatu da initz, Telefonoen bidez ere ainin zuten da musika, adibidez auto behietan em, diska irako gailurik ezta gehiago. Beraz, ordenagailuetan gailu edan ere, horrek ere usta talatzen du, hori uh, musikari kiko den hori, eta beraz musikariek eta musikataldek behar dute egokitu, egoera behi ori. Eta bergin hori, ber, ez badia gutxiago edo bai gutxiago aurkezte aurkeztu dira berdin hori lotu aire Pandemia ipatu duzu tagia da e, pandemiarekin eta heldu ziren neurrieekin ezta Durangoko azokak eutsi eta bestelako proposamenak egin dituela hortik ikasi dute eta aurten ere Durangoko azokaz gain kulturak izango du leku beste herrizon baitzutan eta profesionalek ere izango dute espazio bat beraien lanak programatzaileen aurrean aurkezteko Bai hori da, azoka azokainzin eh, DAPRO, deitzen den ekitaldia antolatuko dute, beraz, hor sortzaileak eta, eta programatzaileak elkartuko dira. Eta azoka ondotik, nahi dute hori azoka iraupe matizaitea eta Euskal oso oso mailan, beraz, em, edatuko da zuan nonda proiektua hori duela biurtera maiten dutela, beraz, hori da Euskal Herriko liburu dendetan eta hori berritasun hauek, azokan atxematen ziren berritasun hauek, berriz uh, Eta erosgai izanen dira toki hauetan eta hori komunikazio bere zibat eginen da hori uh, eta bestalde ere azoka online garatu zuten beraz hori janaidu Durangoko azokaren atariaren bidez ere erosketak egiten aldirela hori azoka denboran eta beraz bi aukerak bat dira bai bertara urbildu eta bai hori um, webgunearen bidez erosketak egiteko. Eta gerediak elkarteak zuen laguntzarekin ere liburu aurkezpen batzuk ba, burutuko ditu abenduan, e, durangotik at? Bai, bai, bai. Abenduan beraz elkar liburu denan adibidez baionan edo ortsaizeko mental liburu denan. Izanen dira hori liburu, liburu aurkezpenak idazleak etoriko dira eta haiekin sola solasaldi baten egiteko aukera izanen da. Berroita Mazazpigarren edizio hausbat aurten da durangoko azokak, esan di diguzu, eamar bat egiturek parte hartuko dutela aurtengo edizioan, hauteko izpen bat ere izanen da, denak elkarturik ikusi hal izango ditugu, mm, balandako gunean, edo musikariak musikariekin izanen dira, edo no, nun egongo dira, ...iparraldeko artista eta sortzaileak durengon. Bai, beraz, gehienik egonen dira elkartuak soko batean... ...goien kale uh, kajikan, hori, uh, azokalan bako barnean den alde batean, baina beste batzu... Um, Horiegonen dira muzikista taldeak egonen dira, dira musikarien sokoan eta bai galde galdezkatzen ditugu urte guzti zalako gune baten hori uh, paraldeko gune ogen, uh, zentzua zensoa galdezkatzen dugu urte guztiztago hartzen gira hala ere egiturek uh, iparoeuskalriko egiturek uh, eskertzen dutela hori um, elkar alkartasunean uh, ari baitira eta hori uh, jan bezala uh, azoka amahordu egunka atxiki berda maina eta beraz uh, bauri batek berabilin badu pausa bategin, beste bateka txikitzen jo bere maina artean eta beraz badalako elkartasun bat ere autoak ere partekatzen dira, hori antolatzen da alako laguntza bat hori azukan azukarajo aitiko, liburuak eta eramaitiko, egiturak ere orain badute usaila egiten urteak eta urteak um, azukarajo egiten direla eta badituzte haien usailak eta horrek ere gune batean izaitak laguntzen du eta bai badira usailazko egiturak bainan badira ere egitura berriak aibidez maitak kultura bezalako egitura bat eta beretak orrela gungarri zaiten alkoa da ba, beste egituren hori uh, beste egituren laguntza ukaitea, azoka ezagutzen duten egituren laguntza ukaitzea Durangoko azoka, eh, azoka erraldoi bat da, baina naratago ere doa. Eh, euskal kulturaren plaza ere badela, plaza nagusienetako bat behintzat, eta kulturrekitalia nintz antolatzen dira inguruan, liburu aurkezpenak direla, kontzertuak. Zuek ere hortan laguntzen duzu iparraldeko artistek aurkezpen horietan eh, leku bat izan dezaten? bai Iberaz, ejanduzun eh, bezala, eh, dira aurkezpen hainitz, baina neskaera, Hainiz ere gehiago, beraz gehienetan adibidez liburu eta musika horkezpenak, konzertuak hau txenea gune batean egiten, bi gune dira bainan hau txenea direnak, eta adibidez ba, urte guziz eh, irekitzen dituztelarik izen emaiteak horkezpenak egiteko, Biorduz edo hola, segidan beteak dira. Eta beraz guk egiten duguna, da hori lan batera maiten dugu hau hori ipajaldeko artistek ere haien tokia ukan dezaten, beraz toki batzu atxikitzen nizkigute eta guk gero hori proposatzen nizkigu ipajaldeko musikari edo liburuei, edo Hori e, haien hori erakuz lehiopare gabea delako eta eta izan bax baitira Euskalik osoko aurkezpenen Tokia. Ekoizpenen berri izateko, e, durango o, azokako webunera jotzea da egokiena, edo euskal kultur erakundearen bidez ere, horren berri jasotzeko aukera izanen dugu? Bai, euskal kultur erakundearen webbunean atsemanen dira, bai katalo sorkuntzen, katalogo hori beraz argitanen emaiten dituenak ipagaldeko egituren sorkuntzak, Itzok duak ere atxamaiten aldira agendaren bidez, baina nahi bada erosketa batzuen egin, joan bakko da durango koazokaren webbunea zuzenean, baina ekaeren webbuneetik pasatuz, lotura guziak eta zuzenki hori atxamaiten alko dira. Amai, atxande, eskarrek asko. Bai, zuri, bine